«Це вже сьомий на рахунку однієї людини! Сьомий! Однієї!» – не повірила Яринка. Старець, чи то здивовано, чи з прихованою підозрою подивився на дівчину. «Невже ти не чула про партизана Морозенка?» «Не чула ні про Морозенків, ні про Холоденків, і чути про таке не хочу!» «Непохвально! Гляди, повернуться наші, це не проститься декому!» Яринка обурилась. «Пане старче, не страхайте мене сьогодні, бо я вас можу налякати завтра». І зирнула на двері. Вони тихенько-тихенько розчинились і зачинились. І на порозі в клубках зимового туману вчаївся чаївся степочка-магазаник. Він зараз у формі, яка шуц поліцає, тільки на голові в нього не гітлерівка, а бараняча шапка завбільшки з діжницю. У ній і здопитись можна. Степочка мовчки трезе до білі руки і прислухається до мови старця та Ярини. Я не страхаю тебе, тягне свою нитку старець. А вчу, як декому треба жити на світі. Дехто про велике має думати. Дехто задоволений і малим. Наливати гірку тим, кому вона солодка. Ще одненьку. І ще одненьку за перемогу радянських військ. І тут Степочка, рванувши з плеча карабін, кинувся до старця. Руки вгору старий дурню. «Бач, як нікченник роздялось стару халяву. Побачимо, як вона засіпається у шуцманшафі!» Він шарпнув жебрака за бороду. І, негадано, вона опинилась у його руці. «Це що за обмани кіно?» От і тирів Степочка витріщив вирва «Ваші документи, вовча!» «Мовчать, магула Неотехана!» Старець гордо випростився вихопив з кишені жетона агента таємної поліції сунув його під ніс розгубленому степатці швидко пішов до дверей і тільки тепер отягнувся поліцай щось промекав потягнувся до жебрака з його бородою в руці «Пан Басаврюк!» Ви не шановний пан. Пан Басаврюк. Босаврюк. Сатана в личині людській. Здригаючись, ярина згадала страшний голівський образ. Був ти в чорні години минувшими не здохі до цього часу. Фашистам знадобився. Заберіть пане свої речові докази. Та розлючений Босаврюк навіть не оглянувся. Ногою розчинив двері, а потім так хряснув нині, що в корчонці задеренчали вікна. Степочка запаморочливо подивився у слід старцеві, далі безнадійно махнув рукою, понюхав бороду, поморщився. Рзац. «Степочка, хто ж це? Дивується і мерзлякувато поводить плечи Магярина. Поліцай витягнув шию яку підпирав високий сірий комір шинелі, озирнувся. «О, це такий щодосущий сокирник, від якого не тільки мені стає темно в очах. Що це він з нерзацем бороди крутився біля тебе? Що він має на умі? Гідки ж я знаю». Стіпочки щось прикидаючи в собі кривиться, морщиться, ліз рукою до підкучерявленої потилиці, а потім нажаблюються, гостро дивиться на двері, і бурмочи невідомо кому, дверям чи яринці. Налий мені чогось такого. Дівчина з серцем кидає. Води? Я води не люблю ні в чоботях, ні в животі, одразу відповідає Стьопочка. Горілочки налий, холодцю подаю вовче. Я, не похитавши головою, подала йому каравку з горілкою, чарку, тарілку холодцю, хрій і веделку. Стьопочка з усім цим задрібатів до столика, що стояв у самому кутку, обернувся спиною до хинкласу і накинувся на дармовщинку, все думаючи одно. Чого тут з'явився бісів Басаврюк, і що він має до Яринки? Чи не смаленим пахне цій корчонці, а? а дівчину охопила тривога. Виходить, неспросто вже який раз до неї навідується песиголовець у подобі старця.